që i shkput nga lirimi i Hoxhës dhe thot pastaj ndajaj apo njënç apo ato hija, shikoj, jo zgju këtu të jetë në këtë ambient të ndëgjohet do thot emisione apo ligjrata apo ta quajmë çdo gjë. Do që çdo kusht i thot vetes dë vet. Shikoj, apo dëgjojnë e kështu më radhë. Kënd përmend ju kujtohet në e, takimin e kaluar shikues ndroruar se e, edukata në Islam nuk në kupton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 Prandaj, siko po shihet, Allahu din masmiri, por ne do të kemi bajë gji pun apo derisa të përfundojm trajtimin e këtojtimit. Pse do të thotë, qoft, në qoftë se në fund fundit arrijm që këtim ta trajtojmë si duhet dhe të kuptojm gjërat e rëndësishme, atëherë mësohemi, ia ja vlen që t'i ja kushtojm kush e di sa misione e tjera. Ngase këjo po për nivejë primore, këjo po nivejë më rëndësishme. Ande nuk na vlimse as minutat e as orët e as e misionit.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 të kryen shkollë fillore, të kryen shkollë të mesme, të kryen fakultate, të magjistran, të doktoran, të arrijnë në nivelet më të larta të shkollimit. Dhe fotkesh most të kupton se a duhet të jetë edukuar robi ndaj Zot apo nuk duhet. Madje si duhet të jetë, që në asnjë nga këto nivele të shkollimit nuk egzistan asë një, fatketsisht, paragraf, asë një rasht, në asë një nga lëndë që imsan kë njëri, gjatë tërë procesim si morë dherin vënd, asë ku nuk egzistan, se edukata me Allahu Nazo Gjellë është themelora dhe vendimtore për formimin e një njërijo. Në nuk mësëm se Allahu Gjelluala ka të drejtët e kresët e ti,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 të kifunit më e rëndësishmja për neve është të kemin punë mirë me te. E për tirit, mundohme pasaj sa kemi mundësi. Për këtë arsyje, po them që, duhet të interesojme se si mund tjetë një rabin e dukuar me alonë. Dikush mund të të të, po qyshën me alonë, në alonë nuk shes as nuk blejën e, ta duka ato është kushet e kur blenë. Në emër të Allahut nuk jetojmë në shtëpiun e tysh, pedagogat janë ata që rënë me një shpij, në shtëpi për shembull. Në emër të Allahut se kam kuish në tysh të Allahu ngasë krason me jetën e përdeshme. Mirë. A je pyet ndonjëherë për shembull se kush të furnizon ti? Allah. Apo na jeth këtë dim. Kush të ka krijuar ti? Allahu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 A ndonë nga një herë që mëstimet edukuar dhe ta fusim edh dikën hisin Allah dikën, anë ndonë kjo? Për shambull dikush të ka besu uh, një thës me milë. Ashtë haku i tirë, hisi e ti, të ka besu. Edhe të thëtë, a ki mundësi që për kohën që une mungojnë nga shtëpia i me jam në u thimë, Familjes timet janë dorëzdo dit nga një çese me miell. A është edukat me keq përdor kët emanet që një çese familjes së ati që është malli i tij dhe mielli i tij e një çese për vetë apo dikun tjetër? Të të A është kjo edukat? Jo, ja, nuk është edukat, kjo është e pa e pandërgjeshme, kjo është e paftyr në kështu gjikojm. Apo e pa mirë, e tha Allahu xhallahu ta ne kalon ni hise. Lyp që çdo dit ka pak peksohise mi ia dhon Allahu ta xhël apo e han ndondu ngënërmëon dikujt tjetër posallahu xhelalola po vallahuojnë ndondu e po ç'kjo është para edukat me zotin apo na duhet ta sherojmë kët pik për pik përpundme treguse nevoja e edukatosur me Allah xhelalola është e domosdoshme është elementare është e rëndësishme etike nga jo varen pastaj të gjitha llojet e edukatave tjera për këtë arsye dietart islami kanë kushtuar mend më të madh edukatës me Allah xhelalola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 nga kjo pasaj vin, shere tjera të shumë ta, që shpesher në ndodh, pas taj nga me u dëmtu, për ty një më dojnë që filoni, kur s'ma kesh marrë manja fën? Po ty s'ma kesh marrë manja, po Allah Gjellëve që më t'y është t'y thonë ati që më zbëgë shtrapsën. Po i për duku, ataj Allah Gjellëve ka zbulu dhe ka demaskuat. Kjo është e që ka duhet të dim. Përndaj, ne i pofilojmë sënë të me le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 Ky thuajë e parë është çrrobi të kujdeset në rrostat të caktuara se si po komunikon me Zotin e tij. Çfarë do rroste? Për shembull, Allahu Jellaluat ka beqatuën i beqati. Ta ka thonë shtëpi të mirë, ta ka thonë rrugë të mirë. Ta ka thonë Allahu Jellalualani grua të mirë, një burr të mirë, të ka, ka, uh, mir, ka, mir, ka, mir, mir, ka fërzënuani fëmijët hajrit të ka dhonë hajrë Allahu Gjellewala, apo? Kur Allahu të adërgon një të mirë, Allahu Gjellewala po të adërgon një sinal të komunikimit, që dikush për shambull që ti në telefon? Apo? Për shambull kur të dikush në telefon, edhe ti eshi ka në numërin, e që fështë nëmër interesant, që ti e dinë kush është, pak kolitësh, mësme, mësme pasë në gjithë, si në të fërë, por, no?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 a me kafshat nguj, po këtu jëm, pa e deb, a po shtrit, mirë, mirë, lejtë që të, të begatit që mi kequtit që të tje lejtë, ma voni këqyri jëmë, a që shu i thush Allah Gjellë Levan? E po qësh dhëtë mi thonë, e po që që kja është edukatë me Allah në të gjellë? Që kjerë e vë në duhet? Nga në nuk të lejmërot Allah Gjellë Levan nga njëre, nga lidhja begative, e kam lejmërot, nga ne të lejmën nga lidhja sëprua, g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 Allahu s'dëgjon me të apo doën me të begatuhë ti nuk e nosh me të po ti skupton që çish me të bomë kuptu ta ja dërgon nga kanali i sprovave smuni herë etan iniciativa dhe vlerën shomase begatie apo e po çësot Allahu komunikon me ty e mirë kur ta dërgon nga kanali po le thusha, gjith, i sprovave çish po lembrohesh a thoshë pse breveçmë po më thirr gjith ai thoshë sallat os gjall has pat kanë më thirrë vetëm mua sonir Kornia çështoj qetir lemron. Korloj leu ala wadrgan ai çufto Allahu lemron. Di gjërat po çu shojun sy. Masë kuptoj di këto bukfalë që lajmron. Mir po a nuk thëmi ndan ngjerë. Pse përveç mua m'rrokë kjo ata. E po çikjo ai lajmron gabimisht pa adukat kjo. Në korsiell me Allahun xhel leu ala më thon çi, pse veç mua thon. E pse çikjo? Ti shkon bile diçka tjetër. Të Kontestimi e begatis, apo zgjash ash pa adukat me Allahun xhel leu ala.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 Lejmërao që është duhet. Në gjithë situatë është një lejmërim i pasachim. Që është duhet mu lejmërao? Me emsu këtë lejmërim dhe pastaj me te me e komuniku malon gjëllë gjëllë lu është edukat malon e zonë gjëllë. Ashtë edukat malon të bare ka otala që ajme të qube gati, vërshdimisht, ajme me don, ajme me don, apo? Apo? E kur vjenë radha mi thonë falimendinit dikujt, i thush, vëlla mos ke filoni, ke shtu dik për buka pëtën. A, shonë petë dukatër shke pëtën. Së Allah gjellewala nuk, nuk, ka dasht këtë menipi të jepëtën. Ja, nuk ka dasht. Plët njën, që të thujnë, mos ke mjeku. Unë e ke shtu shku pështë. Qëfarë, ke shtu dik, cili mjek, cili mjek. Sa so, pacienta tjerë që ati mjekut njët i kanë dhejkë për të smunëve më të letë dhe të duja që në konë? Kuk e ajat hera përta? Për edukat. Andaj, aja që ulemat i thonë të uhidi, njëshmëria e Allahut Azojel, që të njësojmë Allahut Azojel, në të gjitha komunikime që duhet ati të dretuhemi. Kur të sigurojmë këtë edukatë, Kur Allahu tek i misin pe të është, kur Allahu tek i misin faleminderit, çelë dera pastaj për të tjon të tjerëve, pa problem. Mipo nëse këtë derë kalojmë, e kalon derën e pritëve, apo e jep hedhje kohesive. Ku është tani edukat kët? Kur kush? Çfarë dukat kët? Pritëvat i kalon kaq që kishë punë me dikujt atje. Padoshem nuk ka faj njerëz, pse këto trajtojnë afë. Andaj kush e të kalon derën? e shtëpi sa Allahot Azo Gjell, nuk hinë mërëna me thonë faliminderit për begatit, apo e shkana te ti kunde të të bënë mirë. A i ka bënë mirë. E ka mundë sija më hëndi kusha në nësi mirë, po. Nuk është, nuk është e, e duhur, nuk është e përqyshme, nuk, nuk është e faliminderuar. Për ndaj, ne duhet që këshënësojmë Allahot Azo Gjell, në të gjitha komunikimet që duhet i azogjel, të i drejtojmë me Allahot Azo Gjell, të pë Për të falur syje për shabull namazi, a është një komunikim me Zotin e madhun? Po. Namazi është një komunikim me Allahun e Azhjel. Dhe i vërtet, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur dikush është në namaz për Juve, ai flet me Zotin e tij. Po, kjo është një komunikim. A bën me fol me Allahun namaz pa abdest? Jo, ja, as bën. Ah, do të thonë këto që kanë një komunikim i pashtëm, është për të rbië pa, pa dab. Para jasën Allahu xhella ula menjer pjesën e mojes ta pranon me pa me dal pa abdes. E mira gjithmonë duhet me allahun me fol me abdes, jo gjithmonë. Ka dorasë kur pa abdes mund të thot faleminderit. Njohje aktin e rosës kur m'abdes, kur veshun, kur më kom, kur shtram, kur bot është lloj i parë edukatës me Allahu xhella xelalu. Si të komunikosh me ta në raste të caktuara, kot spravan apo edhe kur të begaton Hedhe kërë të thërret, për adhe kërë të thërret, do të me di kësh me ragu, qësh me ju le mru? Për shamë të sove në Kuran ko, o ju që keni besuar, Allah o kejt, ata që kanë besu, për i thirë. Në përë balë të gjitha këtu në thirë, o ju që keni besuar, qësh me ju le mru? Qësh i këthonë, Allah ote? Në këdiju në qësh i këthonë, të të të të të të të të të të të të të të të Hyaj ala solah e yani namaz apo çu sikë përgjigj po po mirë kitë duhet marrë shpëtim po zonëm të përgjigjë duhet me punu e shollasi kë thon çishta wallahi shumë pa edukatë thotë e çitojmë më mësonë më se më më më, kjo është edukatë allahu, me Allahun azhgal sonjerën in Allah po i mësinë thotë po kush e ka mësuar të mësinë kështu e kam mësuar pejgamberin sallallahu alaihi dhe sallam kush e ka mësuar pejgamberin sallallahu alaihi dhe sallam të më thonë ashtu kush allahu xhelalu ala do thotë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 veç një form të sektuar të edukat së Allah e Kalip. Cëla është e? Që kura e thët eja, ti thush pojër dhe, këti lash, që kështë edukat. Njo e e kësa eshtë edukat Andai, psila shambuj, shambuj par, më Allah në zë gjelë. Në e pësila shembuj, ka shembuj të shumë në këdër të, mi përdujt të kuptojme, zë shtylla e parë, që kuës nërhuar, me qësa ndërtojt, edukata më Allah në gjelën e gjelën e gjelën e gjelën në situata të caktuar kur ai thrat apo le forma të ndryshme të dish si duhet marragu A mundemi pa shambul pa shambul A Fiolla Alhamdulillah sht fjalë shumë e mirë me dhëkër dua të lutat azhël jëj bojë më të mirë rall mundesh me jetë nga se i dërguari sallallahu alesim ka thënë, fjallë alhamdulillah mbush qka ka mes tukës e qilët. Aq është e dobishme, aq është me bollëk të mirave. Aq është edukatë me Allahum Jallahu Ala, gjithmon alhamdulillah me thënë, gjithmon. Jo, nuk është vëllatë. Jo, du të me ditë ku me thënë alhamdulillah. Përshamull a fënë. Përshamull, kur të hinë banë një thujhë alhamdulillah, e hinë, jësë banë, marë. Së fërë se dukatë me Allah, qëllë e vala me thonë, alhamdulillah, kurhinë më banja. A jua e qëka me thonë, e po, mësajet dhe që me kënë e dukumë. E kur dhalë pëj banë, e mirë për së po bëjka kurhinë, e kur banë, po që e bonë kur dhalëm, alhamdulillah, kur dhalë, zmanë, e kërë të më radhë, fjallë e mirë bëllë është, po duhet me ditë që ku e në ruar, se ku duhet me përdojnë. Edhe fjallën La Ilaha illa Allah, edhe fjallën Sub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 Jo ja të gjitha këto rregullo se si më reagoj kur Allahu xhalle wala komunikon me mua përmes begativeve, provave, thirrjeve. Ekstërm radh është kushti i parë themelor dhe shtylla e rëndësishme e edukatës tonë me Allahu xhalle xelalu. Loja e dytë e edukatës, po po shtylla e dytë e edukatës me Allahu xhalle wala është e kuptuar, nuk po dia me filluar të fol për të amelon për misionarshëm. Qase këtu ora po tregon se tash më nga dohet më ndërprej këtë pjesë edhe me hap mundësin që ju të inkuadrohni. Mirë për duke pas për asymë që sa më kujtohet kam fillu pak minuta me vonestë, dhe të tre minuta, me vonestë, pa e shqydoj rrasin që ta shqydoj atë vonestë edhe të përmendit belespaku edhe shtydhen e dyte edukatës me allantje levale. Qelë është e? Unë e përmend ashtë i kuosë të ndëruar se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 Munen, e po që unë të abin një shambull me të kallu që së munen. Për shambull. Ti në qovëse një shambull të të tërë, ma i mirë, pa më ranë me në të të shabull. Në kone Sulemanët a.s. dygra kanë shku në... Kanë shku në punisht të të të të të të, në arat të të të të të të në punu. Edhe të duhet i kanë vendosë fmit të të të të në djebë për kanë qenë djepat e njajshëm, fmit e njajshëm, dhe ka ardhë ujku fatë kjecësht, e ka ngrënë njërin për fmi, e ka ka për dhe ujkë. Kjo grue që ka pësun këtë rast, që fmija i soj, që fmija i soj, uh, ka qenë viktim e ujkët, nuk ka dash me pranu se ka mbet për fmi, fatë kjecësht, apo ka filluar me pretendu Se fëmia i mbetur është i saj, ndërsa ai i zhdukur është i grua tjetër. Do sigurohet të dëgjojnë nëna fëmijën, ja, spechesh, është miu im. Ju bë atë, nuk bë atë, kanë shkuar me udhëku tek Sulejmani alayhi salam. Shikoni qela sort i lo satanit. Kan shkuar me udhëku tek Sulejmani alayhi salam. Kur shkojnë te Sulejmani me udhëku, pa më Sulejmani nuk ater skampos, më bua ADN-a jeni nuk skampos, ngjizim nuk ka pas, po. E ka pas para vëni fëmijë dhe dy grad duke vajtu, se cila duke pretendu se kjo është mi ujsoj. Aspekti jashtën, nuk përnajep, nuk përnajep fort mundësi me gjyku. Qëfarë bënë, Sulejmoni Alisan? Qe që qëfarë bënë? Thëtë në regull, në regull, e kam bu një zidhje në përta. Pas i që s'pëmune ju mu dhe akordu, se i kujtë është kjo fëmi, jenë në mësë përti, mun e kam një zidhje. Që këtë fëmi me ndonë n në dy është për doj. Gjysë më një do kësaj dhe gjysë më në kësaj. Aja që nuk ishë mjejë i soj, nuk ju dhimë sëvartë, nuk u shqetsua shumë nga kjo vendimi, Sulemanët Arisab. Aja në në është krej që me zemrë dhe këtë mi thë, jo më së ndoj, më se prekë, jepja kësaj. Ragunë gjimë tyrët, pse që ka bunej, pa zemrë a u prekë aftë. A najti në qëftë e sotë për shambullë th E pas taj, a i do me kësui pikëtitit kratë, thuj, veç më bëllit dritarën se pojnë të fëtëfti, a ja, mështu me thonë? Kështu kështu, këjtë që ka ki, lene e kapë me pështu, pse? Se që ka ndodhi? A zemra u prej kapëtën. Ande e ka mundë si kë zemrë me dashtë, Allah o në azogjelë, shumë me dashtë, e kër Allah o thotë të ka herë, doku që sajtë të thujë që jam zonë, zemra nuk e bankët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 Po vesh pejti me prit, që ka po thatë, që ka po dëndë. Aja me komuniku me Allah në Gjellera, te gjimë tyrë përdari, punati, po gëshda tje, preja tje, që atë du shë bënë. Zemrën lej me Allah në Gjellera, Zemrën lej me Allah në Gjellera. Ala. Në momentin kër Zemrën filan, me ju përgjigë thirive tjera ansore, qësh i përgjigët, po që përshamë, po. Allah në Gjellera i ka thunë këse Zemrën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 Allah o qet jap. Mir, kë zëmr tash kët bot ka nis udhëtimin e saj. Ka nis punën, ka bu marrë veshje apo edhe fabrika e punës e zbatimit të marrësh është këtu bot. A është aty këtu bot. Çfarë ka bu kë zëmr? Duke punu, duke punu, duke punu marrë veshje. Sa Allahun e kërkë ndrequt. Ka marrë një thirrje i ka thënë: "Për çoftë m'gon mu kur do sot sa e lumturia që ta ka pramtuar ai apo çka ti japi ora vë. Zemra fillon tash me uhamend, apo në çështë fillon me kthy krytit vetëm në nguh premtimin edhe ofertën e kujt është pa adekuat me Allah xhëlal le wala. Pse aq kujto që dikush të paguë namisë Zotja, pse po kthehesh? Kthimi i zemrës nga juoshjet e tjera, nga kërkesat e tjera, apo është pa adekuat me Allah xhëlal xhelalu. Sa është adekuat ke me Zotin xhëlal le wala?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 Kur kush pranon me gjuvëç mi thon atë. Ke të kan xhef pijem me boruat. Atëra ai grua ja bën i prem thjesht. I tha, nëse ti je ke për bukurinë, atë kuptem se ai liftonën të bukurinë e saj këtu me radh, than nëse ti je ke për bukurinë, unë kam një motër më e bukur se unë. Atë kuptem. Ai i folën me kthy kryt. U habet. E, jo ai shoq me koka, nokdin koka. Koka ve pron me këto. Ai u prek zamën me kat ofert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 Do mas një kohë gjatë mund të është mundsuam u fut tek ky njeri me pushtet. Që ty ta mërmënia se ai mund bën zgjedhje. Po se e ja afutot te ky njeri do von peri mund ti pojon në për parati. Edha ai pa thot po fal. Ç'e po don? Ti i habit duke shikuar tepin sot i bukur apo do no ti po shikon vazen sa bukur kjo vazen interesant ash edukat ash edukat me atnjeri kso e komuniko wallahi nuk edukat. Edukat, Esar, allah, Gjellat, t ti e ka edukat kemi niere se edukata per hasar allah jalla te fal robe me çapotan ti ke ka per te barishte te tjera ato qe kurje ket bos shkrim puna von sot mira ktu e ke kthy ket zeman atja von derfor nuk doim pershipe thiret allah jalla ash kjo edukat wallahi s'është edukat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 Shikohet në ruar, përseri o rikthyem në emisionin tonë që ka thot feja. Dhe kjo pjesë, si kur që e kënë të njurë, është rezervuar për inkuadrimin e pyjtjeve të juaja. Andaj, ne mirpresim telefonatit e juaja, që të kejmë mundësi të japim përgjën në atë që juve ju interesën. Edhepse, zakonisht, po sa po të shumë e fillu me SMS, po lejmërojmë në garajgje se ka telefonatit. Andaj, për mësë prit e inkuadrojmë, urnani? Alo, selam aleikum. Aleikum salaam wa rahmatullah. Haj, yam, ni, oljari, yam, oh. oh. a keni problem? Që ne jam në dyqëri e Fëjëvës. Po. Ah, e Fëjëvë jam me yam, ka pas një se, I wanna pick my bracelet. Po. A do ju korrani më nach? Po. Dashu çka të bëj un? Ha kom A kom për halat me vazhduhe, apo qëka të baj? E mir, aja tash pasi karanzina, a është pënduë sinqeresh nga ja, o është këthyja, po nuk në djetë fejtore shumë, apo si është er gjendje e saj? Gjendje e saj është të që ajo rrinsje e vartë, i vjenë marë me dalë me mu, e këmë të të të të herë, takime nuk ka datë. A në në këmë të djetë kjeqë, pra që ka bo? Qëshë? Po, ndijet kja që prato që e ka bua, po? Po, hoqë, së pranonë me më bisedue, e të fjerëj, nuk ma qërë telefonin. Po, e, po. Familja saj, të të jashtë shumë e pendome, shumë, i ka rapi shmonë, së diqë, që ka të bajhë, haqë. Ajo me më së potonë me bisedue, së diqë, kluda më kështë. Inshallah, zë mundu me të këshme do një shë. Inshallah, bëndinë. Përë. E... Fatkeqësisht çështja e, domethën problemeve mes të fëjuarve po të martumve, dhe të martuarve, domethën kuvë të fundit ka marrë përmasa më për të mëdha. Dhe po shfaqet në mënyra të ndryshme fatkeqësisht që po rëndon jetën e bashkortëve dhe të fëjuarve. Kjo është një situatë padyshim shumë e rëndë, që një njeri, një djalë ta ketë një të fëjuar dhe pastaj të dëgjojnë se ai ka rënë në amoralitet.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 dhe ndijet keqë sinqeresht, dhe është largu edhe nga ato rrugë të set e kanë shpirë dhe t'i ka punë e keqë, atër kjo është një shenë seriuse e është penduar. Por që është një e keqë për ashtë që ka borë, por enda vazhdo me qenë në ato rrugë, në ato vende, me atë shosheri, atër kjo mund të konteston në mas të madhe sinceritetin e pendimit të soj dhe keqarën e soj, Allah edhe në mas mire. Kemi telefonat që po Ur, në telefonat E këm far një, një, një, një, një, ma një, një, një, një farëvesën e ujën një bëgjurën, një bëgjurën e në tonë mje, këtës. Më ma së bëjën, nuk forë në veç bëgjurën, në e tonë një farëvesën, e sështë e të tonë një porin, ok. Veshka, së nëpëmi. E qëfarëvesën, falë ollë, se se kuptuva drejtë. E kam një vese, vezvesën. Nuk mu da bashkë me kuptu, pas do qoftë, me aftën që kuptuva në fjale në vese. Uh, dhe ato që muajta me kuptua në fund tha nuk falem apo tan do ngëdho fjalën versë edhe fjalën nuk falem këto dyja i kuptoha dhe po mundam me lidh me synë dyjavë shetone është armik kush do kujt pënëve dhe ai normalisht si armik nuk ka dëshirë të na shemit në sharrat do tenton mërat dëshmë për më na zgënjyjme na shqetësu me na bëna sirnë situata të pakëndshme të palakmushme mos më la rahat Po Allahu Xhallahu Xellahu nuk e kam mucsua ti çaj me boçkadan. Ne Allahu Xhallahu Xellahu nuk e kam mucsua ti me boçqush donaj vet. Son bodaj. Dikimi ti tek njerësh ti kufizum. Andaj Kaher Muhammed Sallallahu Alaihi Wasallam Alhamdulillahilladhi radda kaidahu ila alwaswasat. Falimi shoft Allahu Ta'ala i thili terkurthin e shejtanit terperpiqen ti ka kyn e vesvese. Andaj tshetsom permes vesveseve. Hapi pa dush me ndërmar Allah ndërmon grup mallu pikë s'është mu fal më lidhë më allangële lëvala, që është më shë më koni mbrojtën pëjarë mikut, apo e jënda pëj mikut të në. Adhe i falë namazët, me lutë allangële gjela lu, pasaj gjithashtë të me injëru këtu vese, masë më marë më to, me i konzru si gjërat huja pëjteje, së është pjese jo t'ja kja. Dhe vëprime të të shumë të që thashtë, nuk është të raporë që ne japim përgjë për këtë qështje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 është namazë. Kjo është e para. Gazetja më bënën me dije, a kanë kontaktuar me kënddëgjues me këtë sikues edhe më vonë apo çfarë ka ndodhur? Përse kimën në SMS një pyetje, thotë se lui komor shumë. Bigjaz, këtë parë që e kam atje po lo, e lu, e namaz nuk boi. Në çoftë, edhe kjo është ves. Ose ka të mundë ves, jo ves vesa. Në çoftë, e ka pranën për kët ves të komorës. Atër po i themi vallai se e pas kërë një vest bagit shëm të më të razekshmë. Mirë po ka zhjidhe dhe për këtë, elhamdullat, nuk është pas zhjidhje. As një vest i keq i njëriut, sa do që i madhë të është, apo, nuk është e pa mundshme që njëriut të lirut për ti, nuk është e pa mundshme. A e dinë që si në është kusht i kryesor, a e dinë, apo dan ti më në largu për i kësaj, apo dan si në që në shmë në largu, në qofë se Nëse qoftëse vetëm me gjithë arsye, po jone nuk po moi, po jone kom provu me çdo dështimë nuk mund të më largu. Qëse ti don, të bëtojmë në Allahun e Madh se me lejen e Allahut xhe lola ti më largu. Nëse ti don, më jone ti nuk don, orë jeshë të të. të, të, dan, një të e qysh me dash, çajsh me dash. Epra, me një herë shkëputi lidhjet me shoqërinë që të kam zënë me qejës. Me herë. Vet skuat atje. Vet striet në bastorë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 Dhe çesën nga këtu nuk larguhesh. Ah, vërtet e ke. Nuk mund të, nuk mund të mos rru de sa po rinë me dizne virusave, është pa mundsme. Kjo është kur si po? Largon nga shërdhëria e keqe me një herë. Ma mirë mënat vet në shtëpi. Ma mirë mënat vet udhve se me këto shëshita të të të shfenuar. Kjo është e parë. E dyta, fal namaz. Nga se me namaz kimi shkon xhami. Në xhami gjënë shumë të mirë. Asnjëherë nuk dut shoqëria e xhamisë me çun kafe trakisë vallahi. As shoqëria e xhamisë kur në bejë nuk çan. Prandaj me shoqirin e xhamisë e zaventson shoqirin e kafepëve dhe të bigjozëve dhe të bastorëve kështu më radh. Prandaj e dytë është pasi të shkputet nga shoqëria, fillon me fjalë namazdhënëru. Fillon me fjalë namaz. Shkon në xhami, takon me njëra xhamisë. Në linjën e Allah xhallahu te largohet këtu. E treta Lëtë Allah në azogjellë, lëtë Allah në gjellë u Allah, që uson të natën, apë më dë gjënë? Që uson të natën në ora 4, në 4 saati që ullëtën, mërë abdes mirë, që e ja durë të Allah në azogjellë? Thë jo, zotë i madhë, unë im një gjenë që e kom dyjtë vetën temë, unë e jam një një që ti e din kush e mune, të lutë në Allah i jam, ti e din dëpsin temë, lëtë e bërë që të zotë? Ti e din Allah që një mi dëp O zot, manje dorën dal piksha kriza. Nëse ti Allah nuk më ndihmon, unë shkatërroha. Lot Allah unë që çsto. Ama sinqerisht, ti pe lod me ndihmë. Ki me pa rezultatet në kësaj nesër inshallah bendin e javës. Në të përdorë këto thëria që i përmanda, me lejen Allah xhelalu ole do të përmirësohet gjendja jote. Allah do të ndihmoj ty dhe të gjithë atë që kanë kësoj probleme. Kemi telefonat. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Tu shëndetje ozimërum Po mezmë De shfarmërë na bëu një fytje që më posat në fat. Dëbortu me disa kolegjë e pastam pa sa na follën në namazit. Po. Po, nëse nuk e më vona namazën, po nuk e krym për obligimën e dinjuar Aleksandër, nuk ka ku Aleksandër. ë më në shëna djiku atë ç'i delti fi. A shuarta?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 A të thunë, ashtë një, një musliman, që atu, i, i musliman ashtë, po, shumë i ljekës. Nëse namazë e forësonë shumë besimin. Andaj, musliman ashtë, nuk delë për feje, mirë po, e ka gjendin në, në Razek. Andaj, unë menoj se mendim, ma isa, këtë këtë mendim i saktu, kështë mendimi i djytë, se lënë si namazët nuk o qëferë, nuk mune më bëm njërin, pa besimtarë. Mirë po, dhujaj, mun i kamatë,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 jëh qadorto lorë derdan ta buni fytyje. Po, vla, fal. Çamë ndëntë për s'ka këto orat për shkije që mendoj po po me po? po, në apo drejt apo qoftë më vërtru si pas këtë. Rënimi lepidarve, po? Kosi për rënimi të dortën shkije sën vitie, se na s'vot më barra zonë për shkije, atë. A do rënimi lepidarve nga ana e, e dikut? Do ka jonë që po. shkijes, të avonë për shkije, lë dortën shkijë. Po, po, po vorëset më arronin këto puna, po. Është po, po, po, po. qartull, është qartull. E uh, pa dushim se rënimi i lapidarve, varezave, ekstumerat, varezave të doku i tjetër, në bështë një teknej këtu, është provoku nga një veprim, do më thonë, provokus që është bërnë nga anë e a Serbisë në Luginë e Preshevesë. Dhe kjo është e gjithë njohër. Dhe kjo ka provoku një le revoltin nga anë e Shqiptarve të Kosovës, apo dikun tjetër, që atat është të mundon të bënë një farlej revanshi dhe hakmoria për këtë gjest. Dhe onë nëse nuk duhet ne të reagojmë në këtë mënyrë, kase kjo është gabim. Mentaliteti i rënimit të vorrezave, mentaliteti i revanshimit me njërsht dekun nuk duhet më kon pjesë jona. Nuk duhet që për shkak gjuhave të gjallëve, skuim të aty tash të bëjmë presion tek dekun i ta punë. Na nuk mirë me këtë punë. Çdo popull ka drejt të ketë vorrezat e veta. Çdo popull Në Madinë ka qenë Muhamedi s.a.s.a.m. kanë qenë të një ora varrez të yhudive. Të çifutëve. Të një ora kanë post pjesë posajm për varreza. Dhe ka asnjëherë njerëz islamë nuk u kosh më hu. Ata ikan varrezët e vetë. A ti varrezët e vdekjes aty. Edhe askush nuk guxon më u pengu gjat varrezave, gjat varrimit e askush nuk guxon më u vërzu, s'është kjo s'është këtë ndërtetion. S'është kjo pjesë feston. Nëse anxhofse duhet më reagu. Dhe sa që duhet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 në shërim nda problemet. Ne nuk po dëshirojmë të ngarkuam vëllazëton luginë edhe më tepër se kanë tolerusha, por bën kanë tolerusha ata. Ban kan problema ata. Tash ne me veprime këtu tu arëndojmë edhe më tej situatën, mendoj që kanë ne kusht të dashme. Por duhet të matemi 10 fsh, çfarë po bën. Nga s'ne merr hat, dikush kanë vë, e thën atje, vore dikujt, e shkon vlera hat. Ka se na elhamdulillah ne jemi të lir. Por pastaj ata nga pa mundësia që të hakmiren ndaj këtyre që kpo bën këto hakmiren ndaj vjazimit ton kujt që kanë mundsi. A nuk duhet kët nejme të bëjmë? S'na kanë bërë ata kët dëm që na më u shkaktuat ty ne. Prandaj ne çu nuk mundemi u ndihmu, si duhet spaku dëmës të bëjmë më tepër. Vjazërevet ton na pra she luginë, kujt të qofsh ata që kanë don të lëshë ato probleme me açë D-Djenëvin na ka shkaktuar të lëshë ato probleme.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 edhe ajo e di, edhe për këtë gjanë një jetë shumë keqë. Edhe sërë të vjenë dhe me thëmë për atje ku shkonë, edhe na një një shumë keqë. Brenga ima është amerikë tamë me respektu qështë duhet ato, apo shkatë bëjmë? Po, po qartë, po qartë. Selamat lejkum. Selamat lejkum. Selamat lejkum. Selamat lejkum. Allah, kjo është me shumë keqarë dhjemë duke për atë uke që pëndë dhe gjëhetë.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 ai mbetët prindët. Dhe sikur ses e ka fillim. Ti e bën respektin tënd. Andaj, në çfse për shembull, ë ka nevojë për ushqim, jap mushkim. Në çfse kanë nevojë për latëshat, jep latëshat. Atash, mua bë të disponime kështu me radh, nuk mundi me bu mazharta. Qasor çështja e zamrës. Po, nuk mundi bë ke me dal me të. Nuk mund ofru të më ofruj një ambient të gëzuar me disponum kur vjen.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 Por edhe me disponimin e juaj dhe mërzin e juaj në qëtër nëonë mund të bëndë nëj presionin bëjtë që ajtë me ndënë pak më mirë që farë përbënë, që ajtë të hegë nërë e kërrujë. Dhe që dhe ashtu, pëse nuk ullim me të me besedume, mas qenë ka kaqë publikë, ka që dishme, nuk zbulenë, nuk zbulenë, nuk zbulenë, nuk zbulenë, qenë ka zbulenë këpun, me këpunë, mundë dhe mi thënë, me besedume të. Ndo ashtu të dozot Shuzënë e rastën. Teje, nëse keni motër tjetër ose, vla tjetër ose, nëna juaj. Lutë në Allah në gjellë, në arë që Allah më ndëzo. Lutë në Allah në gjellë. Wallaj, ju jo e keni vrej që unë shpesh herë në shumë problemet të më dha që janë në piken e fundit, të pikeve të zgjidhe që i ofrojmë, themi se bën duaj. Lutë Allah në gjellë. Duaj është armë shumë e fortë, e në veçan ti për ata që nuk kanë asgj Po, atër duaja e ka rullën e vetë, por duhet të lënë hapsir mjetëve tjera. Por kur dikur s'ka asë një mjetë tjetër, si kur s'në këtëra, s'ki që ka me bo. Përveç lutis, atër e është duaja shumë e fuqeshme. Ka se Allahu ka garantuar, sa ata që janë në situata të vështira, ata që janë në bëshirë për muri, nuk kanë zidhe tjetër. Përveç se me lutë Allah në gjellë leo ala, Allahu të, të këtilve i ka garantuar se u përgjigj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 Salam alaikum. Aleykum as-salam, varahutullah. A po me vani për video, hoq? Po, Allah, po të dhe gjojnë, falj. Hoq, sëmën uh, e së ditë, dhe isha me blej edhe një Koran, Korani për kësimi i kuptimeve. Po? Po, a i shita të, nuk ma propozoj që me blej ato, se fa, është i botum nga ben. E po? është i botum pe këtine njerë, pe, pe, u përfinqë u shqipe pe, sedme, së limani. Por thua në quan Arabën e Jonë shqiptare profesor doktor Enes Kureci. Po. Trasimi i citateve kuranore nga Arabë në gjuhën e Jonë shqipe pa? doktor sekretar i dërgën e shati. Po, po, po. E deshta me bletë, po dhe kjo që na lexuat gjithë familja. Po. E deshta me fytyt a është vërtetë që është i butum galenisht yon? A, 10 ka e çartë. Është çartë.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 unë nuk du me dhonë vlerësime për atë që nuk di, por ty du, du me dhonë një këshila. Për. Një kuran që nuk e dim, thonë, fillemesh nuk është përkëthy nga gjuha arabe, është përthy nga gjuha, dhe me thonë, boshnjake. Kërë përkëthy, me automatizm, sërë të kalanë, pe gjuën gjuë, s'ka qare pa pësu ndryshime. S'ka qaren që se ka pas, dhe me thonë, gabime në gjuën e par, ato gabime të bartë në gjuën e d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 Andaj ky është i sigurt. Ky është nduhr tora. Mande kët Kur'an, çoftë asan Efendin Ahmet apo çoftë Sherif Efendi Ahmetit, marë Allahu imshiroft, dhe bënën baste familjes së and. Me të marrë, nga këtu përkthime tekson aty largo. Kjo është më e, e, me e mira po domethën. Jo pse po duhen në vlerësu përkthimin e Kur'anit për mëng, ngasht nuk e di. Por në qoftë si i përball një gjëne që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 dhe e bëjmë bazë jeni nga këta dy Kur'anat bazë në familjen tonë dhe e lexojmë shqip kur kemi ne leadership nga njëri nga këta dy përthues e njohur thashë që është përpunu dhe është përdor më të madh nga nga hoqallarët mëso për këtë Kur'an ti ai impak me ku nëse tu bie ndorr hoqallara dikush dikush ka me zbullut më të ndonjse ka të meta gabim me diku me zbullu dikush shkruan dikush apo spaku qoftë në shpifje dikush ka me demantu Eh, der soku at ndod takimi një lloj rezerve përballë këtij botimi, padysa çarkullën rreth i fjalë të kësaj natyre. Allahu e din më së miri. Kemë një telefon tjetër? Ornaulo. Ale. Orna. Selam aleikum. Aleikum selam, erhatu Allah. Eh, di fënat bani ty kien? Po. To kanë çesh në shkollën Hadjin. Po. Se kanë burrë smut. Po. po? Si që kështë e kam borin smut, ajtë, ë, e kam për jam pensionit, i kam rëbën thëmë, e a i për thëtë shkëjnë, e da të shkëjnë haqëjnë haqëjnë, e tashtë e a kam drejtë të shkukonon e haqëjnë, a nuk kam drejtë përdo me të krytën të, të që ty që e jem të dhejtë. Po, e qartë, e qartë, e qartë. Uh, Hqëj është obligim, dhe më thonë, për gjithdo besimtare dhe besimtare që kanë mundësi me shkun haqëjnë dhe nuk guxon as kurti të përzihet dikujt tjetër për kryen obligimin e Allahut atë gjallë. Sikurse për shembull burri mos më lë ngurrën më fal. Grua do të më fal. Edhe kët aspekt se pyet burrin e saj. Edhe kur vjen ko'a haxhit, gruaja, posa ti plecson kurtin me shkun haxh, domthoni i ka parat, e ka shëndetin, e ka përcjellën e saj me shkun haxh, shkon haxha ajo. Me shkun me djalin e saj, me vllahun e saj, me dajnën e saj, me këndë ka përcjell, shkon me të. A pse burri s'do të marr me të? Nanu këndojmë burën këtrat. Aja çfar flet ai? Ët bëtet në përgjithësinë dhe në dërgjitë e tij, në përgjithësisht sa so e kuptova edhe pak çinkalli smut, do të thotë smuja ka ndikuç çaj këto fjalë me fol, andaj mos bëjmë përshtypeshëm për fjalët e tij, as mos bëjmë përshtypeshëm për domethën akuzat e tij, por ti siguria vetëson në një vend inshallah që domethën haxhin e arshëm të yesh në karavanën e haxhivëve që shkojnë për vendin tonë në vendet e Këmi telefonat të të tërë? Salamu alikum, hoqë. Aleykum, salamu, rahmatulloh. Allah e shërbëlef për emisionit. Amin e datum. Emisionit e shumëta që këni në PCTV. Në dhe shëtë ahojshë, dy kytëja me dheba. Kytëja por është lidhja me gjumon që po falet në Breshtinë, gjumonja dytë. Qëka është hukmi i ti sot i punë domethën çin e njëjtën xhami ku falxhumaja formo falë e dyta për shkak se ka herë po aplikoj më apo më mirë më thon para imponohet me falxhuma në dytë a të na tras më mirë me falë treke apo xhumore dytë po ashtu në të njëjtën xhami falxhumaja më herët po tjetër çfarë pyetje edhe ti i shih rreth tove këto zakra të, të dhe shumë pati çjam për shkak lidhje me leqërtje Për shembull, gjatë doljes për shteti që mbyllën qenor për hyjnit ose gjat zgjimit në xhef ose ose ose për shembull çka janë dhënë, atë nuk më për faktun e më dhënë, me përgjithë apo duhet ta bëjnë një alarmi, domethënë tan ta dërgojnë her pasra po Allah, qartel, Sërao, ashim, salam. Shum, salam. Arham, të thonin të dyat. Allah i shpërblet. A qartëll? Amin a ti. <të> Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa salam. Se për kë gjumosë dytë, çfarë kanë folur për të ndëmesën të kaluar dhe kanë përmendur se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 E pastaj kur kthehen on që kanë fal gjimon dhe ole kanë fal gjimon, duhet duhet të kanë fal gjimon. Me bu oksilene nuk bën. Duhet ata që kanë mundësi. Domthon me fal gjimon e kanë proligim me falën kuën e vet. Dhe kjo është e qartë. Por në çoftse pa shaq mos u gjëkimi rason me e, student që në provime, që shkon provim ai humbit. Dhe ka mundësi shpesh edhe fat që thjesht shon provime për saktoan ditë në gjimon në ora 12 ose në ora 1. Kur gjoma Nuk di ai bën kërcëllashta po jo, po çu ndodh kjo. Dhe kjo është një zgjidhë e mirë për ta mufal. Andaj po them që ata që kanë arsye, domethënë të skajshme, nuk kanë rrugë dalje as se do të thotë në çështë nuk e fal dytën, jet pa u falë hiç. Për ta kemi thënë se është një zgjidhje adekuate për të tashme, letë shfizojnë, nuk prish puna tonë. Por jo të keç përdoret nga ata që e kanë obligim me u falë, djumane, por. Kjo është pyetja po, pyetja e dytë së përket dhëkrit, domethënë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 nga ne lutem aq gjatë edhe përmand atë edhe për durat e bën një formë lëramanie, nga se këtë lëramani do të thonë që dobi. Nëse dini kur msohet me thon vetë një dhikër të saktuar për shemb, ai i bëse lë rutinë. E kam supërmësh dhe edhe ku nuk e ka mendin aty, ai e thot. Prandaj nëse msohet me thynga pak kët, gjithmonë duhet ta kët vëmendjen te dhikri përzjedhur, sepse mos e gabon. Andaj rikthimi i vëmendjes për shkak të lëramanis është i dobishëm në kët në kat rast. Allahu edhe në masë mire. Kemi edhe një telefonat? Salam aleka, Agauch. Alek, aleikum, salam, marhumat Allah. Ma të një bëtë jenë, Allah jëshë përbleti sholët e dhe dhe muslimat. Amin, Allah, aty, amin. Agauch një piti e kam. Falë, Allah. Baba, baba të zhizërët njën, i martu mështë, dhe isketa për kushive shtënë, në isket gjëralit shumë, kësh përsh pijes në në gjitë, Qy është të vlad njëse se kuptuha? Baba i më artu më zisër? Po, baba është i më zisër, është me të të rengrua dhe këto e ka një. Po, po? Edhe për gjenë dhe për... Këto për këshive... I është në shumë për mund. Ka mathon e falla, për zvakte. Nuk kemona asë e më më më këshirë... Këshiti shpijë të në qitë në për sketë. Aha, aha, po, po. Po, po, po. A e e kj E qartë, E qartë, E qartë, E qartë, Allah. Allah, Allah e shpërbletë, Allah e shpërbletë atyë, edhe i s'përbletë atyë, i s'përbletë atyë, ku rritë, asë gjaminitë, ku rritë. Allah e ullëzoftë, e ty Allah e të një moftë. Amen, amen a, a. e shpërbletë. Ti këtë njëri dy gëra, fetarështë nuk është krema, po gjuna, po diqka. Për këj ka kushtë të veta, nuk duhet njëri të me shikuj e pë Por e të me shukur për desit, Mohamedi sallallahu sëm ka përmanë se njëri u që li ka dy gra dhe njëres i bon padresi, apo, do del ditë në, gjuki, dit në gjukimit i shëmtuar dhe i gjymtuar i prishë në formë në ti nga të njëmi madhe Allahot azo gjallë. E më stohët e për njëme e të ira që e presit. Për të e ka urdu pegamere sallallahu sallam se edhe të këqërsi afmive. Të gjithë ata afmi, Çi kokë i ka bab. Po mërdh nga çilla grui ko. Duhet t'jen të barabart në trajtim para babës. Me dashj dikon më shumë se tetin kjo është e mundshme. Çështja e dashurisë është çështje zemrës. Mir po, nuk guxon të bën dallimin e dhënja. Na dëgjojmë nga njëra, shpe... dëgjojmë nga njëra. Do të thonë se ë uh, një babash më e ka pas një gru. I ka dy kaë gru. Ose vetë ai ka gru, sa maran si. E ka marr gruën tjetër. Edhe me atë dytën ka fmi. E pastaj fëmitë të parës i ka preztu ngahisja i bën zullom, kta tjet të kujdesnë me u rregullu shpinën e këty më radhë funizimin torr pas kës. Allah kjo është zullom. Tja ket frikë Allahu xhala xhalaluhu për ka zullom çe pa e bën. Andaj ti vllai i dashur, bëj sabër. Mundohu më të rregullt. Më e marr hisën çe ta kanë. Ki mundsi më marr, mirë. Ki mundsi më marr pun sodikun. M'u nomë fillun një tre. E atë që ta ka marë baba, që s'ka pasë hakme ta marë, edhe atë zulumë që ta ka shkaktu baba, pa dushim se Allah koma ta kompenzu në shawalla. Allah u gjellë leula koma ta kompenzu edhe në këtë bot, edhe në bot të të të të të të të të të të të të të të të të të. Dërsa aji babë, bo Allah që në këtë mënyr i bënë zulumë fëmive ti, që në këtë mënyr i bënë padreth fëmive ti, që kështu të cilët me ta,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 kërështë e përshëllim dhe gjuhës e shikuësion. Se përket vitrit kanë artë të rëzmetimet të ndryshme se si është falë Muhammedi sallallahu aleyhi u sallem. Nga se i dërguari sallallahu aleyhi u sallem, aja që një të nështë i vitër, apo e, tek i dërguari sallallahu aleyhi u sallem, ka qenë ingjitu me namazin e natës. Muhammedi sallallahu aleyhi u sallem, si ka në ditë në ashtër dhe Allah anha, se ka falë një mëndët r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 Andë e dërë me falë 3 reqate, i falë 3 reqate. E ka falë tek. Dërë me falë 2 reqate, më në e 3, më bëhë 5, e ti falë 5. Dërë me falë 2 njerë me dhonë selam, tani 2 me dhonë selam, tani mi falë 3, mi bëhë kejtë 7, e ti falë. Gjitha këtu e në mundshme, që i ka përdur Muhammedi sallallahu aleyhi u sallem. Dërë me falë 2 reqate, pas e mu që me falë, me dhonë selam, me falë veç një, edhe kështu falë Muhammedi Ma e për afroft për ta ndaftur. Tumundam për gjitha këtu ka versioni se është fal Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Erëzë bash tualemi. Neve gjatë të ndajmë recitën që falemi natën, kur është shumë e vlefshme. E ndveçanti kur njerëz flajnë. Kjo është namazi më i vlefshëm kur të gjithë janë gjum, të gjithë janë të hutuar, të gjithë janë të thelluar në gjum të e prish gjumin për hir të Allahu xhalla wala, as interes nuk i, as nuk i obligim uchu.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 Më kaqë, ne pëndohemi për sonte, Allahu i shpër lefë, dhe në takimin arshëm, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.